Într-o noță mântuire, Iisus, adevăratul Dumnezeu, N-o sunt. Pentru tăciune de pe apărat, în Marcea țara mea, Sfinților, Sfinților, și-ntr-o dodaților apostoli. Coade, Sfinților, lucenici, trofimați Și-aș văd împreună cu și-a cărurat păminilor, Sfinților. Ale ce noi-i trusim, Spăritului nostru, Sigur, Ambră de aur, Padrearul Constantinopoul, Ale simt, Să-o drept, Să-o gândățești, Spăritul Achim Să-mi îngriască, Să-mi îngriască pe noi, Ca și de oameni viitor. de nu aș fi venit și nu ne-aș ne fi arătat lor păcat, nu ar avea, spune Mântuitorul. Având în vedere că ziditorul cunoaște tot din om, cu atât mai mult nu putem prigete că lucrarea lui Dumnezeiască de a-L mântui pe om, de a nu a rămas cu nimic dator Așa cum prin de Sfinți Proroci de-a lungul miilor de ani a promis că va veni Mântuitorul, că va veni Cel încred ca să-L pe om din chiar la morții. așa și împlinit. Cu lupstea mănuntei A prorogit Domnul, a promis omului ce lui nu trebuie trebuia decât să-și în viața și să aștepte. Cum spunea Apostolul Pavel, că nu tot ce este bun este folositor, nu tot ce este bun zidește și nu vreau să mă de ceva. Așa și de-a lungul istoriei, nu tot ce cerea omul de la Dumnezeu era bun. Ceea ce a fost Dumnezeu și este cu omul a inoculat în singurul popor din lume, poporul mesian, până la venirea Domnului, iar de-atunci încoage pentru ei s-a închis ușa a lăsat că nouă Israel să-l arate omului când greșește să se șim dreptă. Că nu-i vrea tărzarea imediată. Nimic nu este mai grav, mai pierzător în om ca în pietrirea. Atunci când omul intră în pietrirea minții. Deja nu mai poate să mai iasă de acolo, doar dacă binevoiește ziditorul cerului și al pământului să te scoate, dar nu înainte de voința ta. Domnul în drumul său, pământesc, în cei trei ani și jumătate de propovăduire, a mai inviat morți. a înviat-o pe fica lui ir acasă la el, acolo, în casa tatăl, tatălui Ficei. L-a înviat pe fiul văduvei, dar de data aceasta în afara cetății când ajungea la cintiri. Și apoi ultima, înainte de jertfa sa pe l-a înviat pe Lazar. toți, de diferite situații sociale și totodată, în diferiți ani și locații, și vârste, ne punem întrebarea oare acestea doar sau nimerit sau le face Dumnezeu cu mare înțelepciune, cu mare târg pentru om. Fica lui el moare în casa tatălui său. Este chemat Domnul. Veni și văzând zbrobirea inimii tatălui acele moarte, îi întinde mâna și readuce sufletul în redând o vie Tatălui ei, familiei. Prin această fică curată, această fecioară, simbolizează Dumnezeu pe omul păcătos la nivel de gând. Gândurile se clocesc în mintea noastră și cu cât îl învechești în minte, cu atâta devii un posibil executant al gândului, și bine înțeles ulterior poate chiar o victimă deci și gândul dacă nu ar fi nici nu ai lucra și în general cum mintea care nu este la lucru duhovnicesc, este ca un armăsar este ca un cal sălbatic alergând pe câmpuri fără niciun stăpân, imediat se umple de aceste gânduri mizerabile și cred e de prisos cuvântul că vedem în viața noastră cât de repede mintea își găsește de lucru și tocmai în cele trupești și obsceni. Prin fiul văduvei care deja este mort și îl duce la groapă, simbolizează omul care deja execută păcatul și așa cum Fiul văd era dus într-o trenă de oameni, cum de obicei se petrec morții la groapă, așa păcatul este făcut ca într-o cetate pentru om, în cetatea Îngerilor, că Îngerii sunt prezenți tot timpul lângă noi. Acesta este omul care, făcând păcatul și continuându-l, deja el se rănește până când moare, moartea aceea sufletească. Prin Lazar arată Dumnezeu pe omul care este prins deja în capcana patililor de unde nu mai poate să iasă. Acest era mort de patru zile, era înfășurat cu giugiul acela cum era obicei iudeilor și legat cu o fașă. La fiica lui el nu zice nimic Mântuitorul, doar întinde mâna. La fiul văduvei. Îi zice tânărurile, ridică și în felul acesta să reîntoarce sufletul în ea. La Lazar ridică ochii spre cer, întreabă unde l-ați spus, oare era scus Mântuitorul, unde este îngropat Nici cum. îl arată pe om cu alte cuvinte, În ce poate să cadă? Oamenii care nu au un discernământ și execută păcatul sunt niște cadavre vii. Dacă am putea să mirosim în jurul lor, e o divoare groaznică, e parfum un putregai de om, intrat în putrefacție. Omul puturos, omul păcătos, afundat în mocir la păcatului, îl simbolizează pe lanțără. Este înfășurat de jur împrejur și cu acea fașă. Cu alte cuvinte, lanțul păcatelor te-a înfășurat și tu nu mai poți lucra. Uitați-vă frățile vase! la oameni care din ce în ce mai mult sunt încorsetați în aceste pati vedeți un pețin oricât ai sta lângă el în orice grai i-ai grăit pe gea, acela simbolizează pe Lazar înfășurat și nu mai poate să iasă de acolo nu mai poate lucra sau cum este mai datualitate actualitate și cred că mulți dintre frățile voastre vă confruntați, în special în rândul copiilor, un drogat nu mai ai ce face. Acela îl simbolizează Lazar prin acea înfășurare. Venind Mântuitorul la el, lăcrănează, El știe unde se duce omul prins în aceste patii. El este nostru. Și cu atât mult îți cunoaște statutul tău, în care zaci și cum trebuie să fii. Și creu nu este ca să te ridici, dar nu vrei. Acești trei i-am Mântuitorul în diferite locații, dar minunile care s-au făcut, ca tunetul s a dus vestea despre ele. Vedem mulținea nevinovată, per total, vopuriți, vopstei, cum a rămas din Antichitate, vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Îl cunoșteau că acesta este Mesia. Singurii care n-au vrut au trecut în împiedrive erau cărturarii farisei și arherei. Aceste învie pe care l-a făcut Mântuitorul înainte de moartea lui pe cruce putea să fie cu mare înțelepciune înțelese de către cei ce l-au răstignit pe Domnul Nimeni nu putea să rădea viața și totodată pentru zilele noastre, pentru păruții înțelepței zilelor noastre, i-a umilit Dumnezeu că dacă va zice că atât fica Iair cât și fiul vădului erau doar în moarte clinică care este la mod acum, Iată-l pe laser că nu mai era moarte clinică, el începea să se descompună și Dumnezeu îl învie. Iubiți că dincioși învie Mântuitorul a la zi după moartea lui pe cruce. A murit vineri după amiază și a înviat dumine, că de dimineață la răsăritul soarelui. Iudeii deja au scăpat de acest harcul la l numit de acest înșelător. Atât de mult se bucurau, cum niciodată în istoria lor nu au avut un Paște mai fericit. De data aceasta ei și-au adus aminte când au intrat la Sărbătoarea Paștelui A spus Mântuitorul în cuvintele lui ca trei treia zi v Totuși era un semnal de alarmă pentru ei, cei ce l-au răstignit. Merg la Pilat care era în drept să le dea voie să decetuiască mormântul. Cât de trupește gândește omul, cât de murdar chiar gândește atunci când îi prins măcar la minte, autor moral, cu ceva mârșat. De vreme ce l-au văzut pe Mântuitorul, din lucrul mâinilor lui, că este Dumnezeu desăvârșit și om săvârșit. au început să nu mai înțeleagă, mintea era paralizată și trecea în împietrime. au pecetuit mormântul cu pecete materială și omenească. Credeau că aceasta va opri învierea Domnului. Lucru care s-a și întâmplat de dimineață. Dumine. Ostași care străjuiau mormântul au văzut îngerul, au văzut lumina la sfântul mormânt, era încă întuneric, și cum piatra s-a dat la o parte și domnul a ieșit din mormânt iar pecețile au rămas intacte. Ei. În râvna ei o vedem pe Maria Magdalena cum nu avea liniște, disperată că i-l-a luat pe domnul ei și domnul nostru, pe Dumnezeu ei și Dumnezeul nostru și l-a omorât mișelește. Se ducea mereu la mormin, iar când s-a dus ultima dată a văzut piatra descoperită și când s-a uitat în jur, în suferința sufletului ei, l-a văzut pe înger. Apoi vede pe Domnul și crede că este grădinarul și îi zice unde l-ai pus pe Domnul. Iar grădinarul de fapt nu era despre Domnul. Și a spus, Marie, nu te atinge de mine, că încă nu m-am zis la Tatăl meu și Tatăl vostru. Toate cuvintele acestea sunt măsurate și nu rostite cum le rostim noi de obicei. Ne arată că Tatăl lui Dumnezeu, Tatăl, este și Tatăl nostru. Toți cei ce credem că este Dumnezeu. Desăvârșit și s-a întrupat smerindu-se pe sine și din Fecioara Maria și s-a făcut om și-a înviat, suntem frații lui. Rămâne doar în custodia omului, nu al îngerului, nici al lui Dumnezeu. iată pe Domnul înviat și dacă acum avea să se arate ucenicilor. și sunt primii soli care merg la arherei și mai când trăiau gustul Paștelui în pocale aurite și mâncau carnea mielului, fiind și traumatizați și fizic și psihic spunându-le uluitoarea feste. a înviat acel pe care voi l-a Și când le-au spus, nu mai aveau poftă de mâncare, nici de băutură. Stomacurile lor prine au devenit pustii și au adus aminte de cel pe care l-au răsticnit. De acum începeau să înțeleagă scriturile, dar erau Totuși în pietrirea lor le dau bani acelor ostași și să spună tuturora încetată că au venit noaptea ei dormind, au venit cu ucenicii și l-au furat. Un lucru de minciună să știți că niciodată nu rezistă. Oricât de cosmetizat ai să o faci, cât de deștept ai fi tu, de retoric, ea undeva răsuflă că minciuna este de la diavol. Această minciună au lansat-o tot în urechile celor de teapa că pe Domnul de acum nu mai putea opri nimeni. Ucenicii s-au zăvorât în casa unuia dintre apostoli și acea zăvorire nu era decât în pricina furioșilor iudei, ei căutau și pe ei ca să-i omare. Și iată pe Domnul cunoscând inimile acelora cum vine către seară prin ușile încuiate. Stăm și ne gândim oare nu putea să bată la ușă, că domnul era într-adevar un domn, și la proptul, și la figurat. N-a apătut la ușă, că le era frică ucenicilor când auzeau un mic zgomot, că ce s-a întâmplat în Ierusalim în timpul la acelea. Ia... Toți erau într-o mare primește de moarte. Așa de puternic era mânia, răzbunarea pe Dumnezeu și pe Fiul lui Dumnezeu. A venit Domnul cu pacea care îl caracteriza și primul lucru care îl face le spune pace vouă. Putem să zicem și noi... Și oricine, limba oase nu are, dar s-a arătat pacea lucrativă în sufletele fiecăruia, l-au văzut pe Domnul sângerând, că toate ranele Domnului nu s-au cicatrizat, nu s-au închis, ele rămân sângerând de până la a doua venire și la judecată ca mărturie. Tu, popor mesianic, iată ce mai făcut, iar tu, nou de Israel, mi-ai întreținut rălmirea prin păcate. Apostolii s-au liniștit, erau de acum nu toată ceata, ci numai zece, unul din ei a lipsit, Tom, care se zice ceamă, Să nu mergem în cu de ce geamă, cum îi zicea lui Simon Petru, tu ești kinfa. Așa îi zicea lui Toma în uh, ebrai Când a venit și Toma printre ceilalți ucenici și a aflat vestea s -a și a spus, nu cred. de nu voi pune degetul în ranele Lui, nu voi crede. Deși Domnul nu era de față când a rostit această neîncredere, nu era de față material, dar fiind Dumnezeu omniprezent, logic e că a văzut Lui. Și ca viitoare vine și la apostoli, unde era și Domnul. tot prin de împuiată și aceiași rostire frumoasă și venite pentru toți apostolii cu aud ei, pace vouă. <coughs> Își îndreaptă Domnul fața către Toma și spune, adu degetul tău și pune-l în hranele mele, adu mâna ta și pune o în coasta mea. Toma știa ce i s-a întâmplat Domnului pe cruce și mai ales că și coasta a fost împunsă, dar nu a ieșit numai sânge, ci sânge și apă care este caracteristic omului proaspăt mort. Când s de sângele Domnului, nu i mai trebuit mărturie, și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu este prima mărturie și nu de oriunde de la unul din apostoli care l-au văzut pe Domnul la toate lucrurile lui ca un Dumnezeu de săfășit lucrându aceste minuni îl mărturisește că este Domn Aceasta arătând firea trupească a Lui Hristos, că atât ranele cât și sângele Domnului erau materiale și apoi Dumnezeul meu, acum cu adevărat, iată pentru toată lumea de acum acolo, eu mărturisesc că Tu ești om adevărat. și Dumnezeu adăvărat. a adăvărat. ca un Dumnezeu. Acea netumerire și necrezarea lui Toma să nu credeți că era din firea lui. Anume lasă Dumnezeu acest lucru simbolizând pe oamenii ultimilor viaturi care După cum și vedem, așteaptă minuni. Ați observat că frățile voastre, când vă confruntați cu elevații și deștepții fii, cum vă contraază, l-ai tu pe Dumnezeu. Numai o arică de îngeri să-ți vină și cine ești tu deșteptule, ai înghețat pe loc. sau cât de mare fi în lume, dar nu se compromite cu Dumnezeu cu tot împitul. Iertați-mi expresia. Oamenii au impresia că sunt extraordinar de cult și elevat, dacă știu să butoneze. Scumpul meu, așa cum într-o doamnă sau o domnișoare, Nu stă ce ce spânsură de ea Sau cât de cochetă este Sau la ce machiajă și ce aluri pune pe ea Așa și în tine Să nu crezi că asta ți este înțelepciunea Să nu crezi că cei dinaintea noastră au fost proști Și tu ești deștept Rădăcina sunt aceia Dar gândește-te tu ce gândește gândești în felul acesta, cel de mâine cum te va subclasa când ai A fi un om mintei, a fi un om înțelept, a fi un om frumos, este în caracter și în ceea ce faci. E seama semenilor tăi, în jurul semenilor tăi, atunci poți fi calificat, že un om bine kreslujte u něj třeba u něj maniera, když třeba při různých druhů, jak to chceš říct, a vůbec stará, že nukrýd, že když už byla u něj, dar větší, ale u něj byla větší, ale u něj Și când a venit vremea de la Dumnezeu, s-a copt acela scunjit și a refulat. Așa vedem și la oamenii din toate etapele istoriei, dar mai ales în etapa contemporană nouă. De multe ori îmi întrebarea și tare m-aș bucura să o audă. cei de pe stilul nou. De la nenumărați slujitori aud cuvinte de adeverire, că asta este credința cea adevărată. Mărturisită prin atâtea minuni, nu că o spunem noi, și totuși nu aleg o cale dreaptă. E mai bun cuful, mai moale scaunul, Sunt mai parfumate focalele, dar nu uita că vine vremea când acesta nu te vor mai ajuta și vei da seama, după cum spune Apostolul Pavel, vei lua plata, după cum a și lucrat. Aveau puterea de a discerne în Ierusalim aceea de demon. au fost prezenți la toate minunile Domnului. În loc să se lumineze și să lucreze, fapta bună și mântuitoare au trecut în împietrire. Soarele a răsărit și a apus el acolo răsărit, cum spune înțeleptul. Și peste, ace peste aceștia au venit. S-au scurs ani și ani. Dar când cu rânduială dumnezelească a venit sfârșitul, s lovit de acest zid tare care este Hristos. Iubiți credincioși, Tom a încredințat pe tot omul că acesta este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Însuși Mântuitorul a spus apostolilor, rămâneți în Ierusalim până când va veni făgăduința pe care eu v făgăduit-o. Nu vă depărtați de Ierusalim, lucru care l-au și făcut. Tinte patruzeci de zile Mântuitorul se mă arată ucenicilor. s-a lui Petru și l-a vindecat de Prihana care era cu tremurător de apăsătoare pentru el și îi spune pe mă iubești tu pe mine? Doamne, cum să nu te iubești? Dar nu mai briga în orte pe Domnul că s-a lepădată Domnul la curtea lui Pilat. Paște orile mele, Paște nelușelii mele de trei ori îi iartă lepădarea aceea de trei ori în curtea lui L-a vindecat și pe el și pe toți ceilalți fiecare după cum a La 40 de zile Domnul se înalță la cer cu topul truf, de pe muntele de omul. Acolo în văzul ucenicilor și al Domnul se înalță cu tot lucru. Mă uit la împietriții de astăzi. Atâta mai scotocesc în istorii, dar și în de să știți. de istorie sunt contrafăcute. S-a dus vestă de acele pergamente la Marea Mare. Coala de mii de ani Au stat peste o mie de ani acolo Și le găsește în ciopar Și ajung la înțelepții lumii Și atâta de mai stoarce, Și le înfârte, în stânga și în dreapta Ca să scoată Că de fapt Mântuitorul A fost un simplu om Giurgiu -giu din Torino Este atât de analizat și încă nu s-au dat toate ca să scoată chipul de mi cum e la mânta prima. Că din ciușiul corespunde cu mântuitor ulterior să găsească și momentul Mântuitorului. Ideea care este și știm cine face aceste lucruri. Ca să arate că de fapt Mântuitorul a fost un simplu om, a fost îngropat și cu alte cuvinte anulând înălțarea. Dacă Mântuitorul venea pe pământ și s-a născut în plena de vino, dacă s-a răstignit, dacă a și nu s-a înălțat la cer cu totul lucrarea lui era moarte. Și tocmai aici cuptează cei ce l-au răstignit să anuleze în urțarea Domnului și camini. Că de fapt e intesența lucrării Domnului că, pe pământ era de a curăți trupul acesta, haina aceasta, pânca care a dat -o omul pentru învăcarea cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, de acolo la 10 zile după plățare să trimită Duhul Sfânt, schimbându-șdată și darul cei legeranți, omul și Dumnezeu. În fața doar Fimul lui Dumnezeu, într-o parică pe ceara Cât de discret se lucrează, și bineînțeles, că găsesc niște oameni pe În ajutor și în felul acesta ca niște hiene în pustie cu le vă rog insistent dragii mei care vreți ca să vă mântuiți să l-aveți prieteni pe Dumnezeu nu spun ca poruncă cum spunea Sfântul Apostol Pavel ce sfat vă dau viața este una Nu mai credeți în reîncarnări, în fel de fel de ideologii nebune. Știți că au fost fel de fel de dezapsați în privința aceasta. Viața este una. Și dacă ai câștigat toată lumea cum spune Mântuitorul și să ai pierdut sufletul, absolut nu ai câștigat. Vedeți cum ne soarcem ca o legumă din frumusețea noastră care ne caracterizat cândva. Oare crezi că te va mai întoarce vreodată? Câte farburi să ai dat și câtă gimnastică și aerobică și ce mâncare mai mai faci? Tot într-un singur sens. Meu. Mai degrabă, șlefuiți-vă mintea Păziți-o cât mai intacte la tot ce se întâmplă, mizerabil, că nu ducem lipsă. Întristător este că începând de sus, special se caută să se ucidă Dumnezeu din mințile oamenilor. Fiecare este liber să facă cu conștiința lui, cu mintea lui, cu sufletul lui ce vrea. Dar nu uitați că dacă ți-ai pierdut sufletul, nu ai câștigat nimic. Acestui Dumnezeu pe care l-a arătat Apostolul Toma. să zicem și noi, Domnul meu și Dumnezeul meu, slabă și cinste în vecii vecilor. Amin. Hai, hai, hai.